Zdaj, gospodje, zahvaljujem se vam za vašo prisotnost in obeljem pozdravljem dr. Primlja Štrbenca v naši sredi. Zadnji sem se z njim srečal danes malo po sedmi uri, ko je govoril o tem, o čem je bo danes po radijskem dnevniku Slovenija 1. Bože, ne veš tam, ja je bilo. Ne. Veliki matematik in filozof, Wilhelm Gottfried Leibitz je dejal. izvor vse danjih reči je iskatil v preteklih stvarih in nič in stvar se bolje ne spozna, kakor po svojih vzrokih. Dr. Šterbenc, vzroke za vse to, kar se dogaja danes, v tistem delu sveta, ki je odnegdaj povzročal ne samo religiozne, ampak tudi družbene spremembe in konflikte. Vse je vaša. Hvala Pozdravljeni vsi skupaj, ampak res sem da vas takole vidim v takšnem številu. To obstaja še takšno intelektualno zanimanje. To je res ko bilo v današnjem času različnih trivialnosti, ko smo vsak dan bombardirani s plehkimi TV osebinami in tako naprej. Tako to je prav inspirirajoče. Ampak, ker je tema kompleksna, časem imam samo eno uro, bom kar takoj začel. Torej, v zadnjih tednih se tudi Slovenija zelo torej, akutno sooča z tako naano begunsko krizo, oziroma lahko rečemo begunsko krizo. Včasih se zdi, da te kolone prebežnikov oziroma nesrečnih ljudi, ki prihajajo iz Bližnega vzhoda, da skoraj da se že vidijo kot neka apokalipsa, čeprav treba tako na začetku povedati, da vendarle Evropska unija ima 500 milijonov ljudi, tudi če pride 5 milijonov ljudi iz Bližnega vzhoda, je to še vedno zelo malo proporcionalno gledano, glede na to, kaj nosijo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 ki prihajajo iz Sirije, 24 iz Afganistana in pa okoli 13 iz Iraka. Torej, glede na to, da se v Sloveniji krepi proti islamski diskurs, ki je sicer že zelo star, najmanj 900 let star, ni presenetljiv, glede na to, da mnogo, zmeraj več ljudi govori o tem, kako so muslimani agresivni, in ne visok predstavnik rimokatoliške cerkve je pred tednom dejal, torej, da te ljudje prihajajo v Evropo zato, da bi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 In začnemo lahko z Afganistanom. 2001, torej 11. septembru 2001, so ZDA takore kot takoj napadle vojaško Afganistan. Takrat se je morda do neke mere zdelo, da je ta napad legitim, glede na to, da je imela Al-Kaida svojo v Afganistanu, ampak nekaj treba podariti. Ko so američani napadli to državo, so napadli zraka, na zemlji, na terenu so se na pripadnike manšinskih etničnih skupnosti v Afganistanu. To so tadžiki, ki tvorijo 27% prebivalstva, hazari 9% in pa uzbeki 8% prebivalstva. To je bilo zavezništvo, to bilo tako vrlo, severno zavezništvo. Glede na to, da so skupaj američani s temi manšinci etničnimi usvojili Kabul, lahko rečemo, da se Te etnične manšinske skupnosti, ki sem jih naštev, identificirajo z novim režimom, se pravi post režimom. Na drugi strani pa je treba povdarti, da so se pripadniki najštevilnejše afganistanske etnične skupine, to so paštuni, ki tvorijo 42% prebivalstva in treba je dodati, ki so zgodovinsko tradicionalno vladajoči v tej državi, predvsem paštuni iz juga države okoli Kandaharja, paštuni Dorani. Paštuni pa so takoj na začetku pokazali, da ne bodo sprejeli torej, ameriške vojaške navočnosti oziroma reda, ki so ga američani s sabo Ne na zadnje, talipski režim, ki je padal ob koncu leta 2001, je, se je rekrutiral tako nekoč izključno iz paštunske skupnosti. Torej, to je osnova razumevanja Afganistana. Sedaj pa, če bi američani ustrezno ravnali Afganistanu ko so prišli v to državo, morda zadeve ne bi šle v tako negativno smer. Vendar američani nikakor niso ravnali ustrezno. Prvič, če veramo torej zelo lucidne analize našega raziskovalca, ki je Afganistanu, to je Vasija Badalič, vojna proti terorju, potem lahko najprej gotovimo, da američani nemara nikoli niso imeli resnega namena obnoviti, stabilizirati Afganistano.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 In nikoli niso stabilizaciji te države zares posvečali večje pozornosti. Kar je pa treba še dodati je to, da so američani aktivno zažgali razmere v Afganistanu in s tem pozročili, da se odpor večinske etnične skupnosti, to so paštuni vrš v čast krepil in da je odporniško gibanje, uporniško, odporniško gibanje proti ameriški prisotnosti, že kmaro postalo predobjevoče prvič. Američani so v maniri nekdanih kolnijalnih gospodarjev, z namero, da ščitijo svoje lastne vojake, pred izgubo življen, izvajali letalske napade na opornike. Seveda, z letali, ne moreš kirurško delovati, z letalskimi napadi so povzročili veliko število civilnih žrtev. Predvsem paštunski, ker so delovali v paštunskem delu. In pa drugič, američani so začeli izvajati takonane nočne operacije, v okviru katerih so udirali v paštunske hiše in s tem kršili, torej, privatnost paštunov in pa še posebej najbolj sveti del paštunske hiše, to so prostori za ženske. V paštunski kulturi v ženske prostore lahko stopijo zgolj njeni najožji sorodniki. ko je prišel ameriški vojaki, razbil vrata in začel noter uderati. To je pomembno razumeti za tega, ker moramo vedeti, da ta večinska etnična skupnost v Afganistanu, to so paštuni,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 Globle gledano američani svojo prisotnostjo, torej krepijo nek fenomen kulturne obrambe, ki pravi, da če je skupina ljudi, ki sledi eni religiji po dominacijo znanje sile, potem se krepi religijska identiteta dominirane skupine ljudi. Po domače rečeno, oziroma bolj prozaično rečeno, dokler bodo američani bombardirali v Afganistanu in stali ob strani Ashraf v do takrat bodo paštuni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 In je tudi nočejo zgubiti. Torej, to generira begunce z Afganistana. To je uvod, ampak naj da to, kar bi pa zdaj povedal, je bilo pa še, je pa še bolj povzročilo begunsko katastrofo. Namreč Irak. Američani so s tem, ko so napadli Irak, lahko rečemo, ustrelili v simbolno, religijsko in zgodovinsko srce Bližnega vzhoda in muslimanskega sveta. Irak ni katera koli arabska oziroma muslimanska država, ampak je v kontekstu, ki ga treba še posebej izpostaviti, to kontekstu sunitsko-šijitskega, torej razmerja, izjemno pomembna. Pomembna za obe veji islama, za šiite in sunite. Najprej naj nekaj povem, zakaj za šijite. Preden nadaljujem, naj specificiram, ne govorimo o katerih koli Šitov je zgolj 10% med muslimani, ampak so notrne zelo razšljene. Govorimo, govoriti moramo o šiitih dvanajstnikih. Šiti dvanajstniki so daleč najbolj številna ločina znotraj šitske veje islama. Pripada jih torej 90% šitov v Iranu, 70% v Bahrajnu, 60% v Iraku, kar je pomembno, seveda.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 Torej, ki so med leti 656 in 874 teh 12 oseb namreč vodile glavnino, glavni tok šitske skupnosti. To so tako imami. Torej, dvanajstniki verjamejo, 12, verjame, 12. imamov, zadnji 12 naj bi leta 874 očel v tako majkno skrivanje, ko je postal neviden očem vernikov, vendar naj bi z verniki komuniciral preko svojih posebnih predstavnikov. 941 pa naj bi učel v veliko skrivanje. Ko sploh ni več viden in tudi več ne komunicira, naj vas upozorim, da šiti dvanajstniki še vedno pričakujejo prihod. Menijo, da dvanajst imam še vedno ni umrl, da je živ in da bo prišel nazaj kot Almaghdi, kot nek mesijanski vdršenik v sklopu iz katoloških dogodkov. Torej, pozorni moramo biti na dvanajst imam. Zakaj to, zakaj to tako povdarjam? ker teh dvanajstih pomembnih vsebih je sedam vezanih na vzemlje Iraka. Iran, ki je sicer zgodovinsko postal prva država, v kateri se je trajno 12 dvanajstniški šizem kot držav na Ligijama, zgolj enega imama, osmega, v Maška do Horasanu na severo vzhodu. Sedamih je vezanih na Irak. Prvi začetnik šizma že Ali, Iba, Nabi, Talib je pokopan v sveta mestu Najaf. Tretji arhetipski mučenik ši, šiitskega islama Husein, ki je padel pri Karbali, mučeniški bitki 680, je pokopan Karbali, drugo sveto mesto v Iraku. Sedmi in deveti sta pokopana v Kazimajnu, to je danes del Bagdada. Deveti in deseti oziroma deseti in v Samari, severo-zahodno od Bagdada. In tudi 12. je še v to omenjeno skrivanje v Samari. Torej, v Iraku majo šiti dvanajstniki štiri svete kraje Najaf, Karbala, Kazimajn, Samara. In zaradi tega je Irak tako pomemben. Zasovnite. Torej, naj povem, da je Bagdad oziroma vzemlje današnjega Iraka, ta drž to državo so sicer spostavili Britanci leta 1921, Irak je bil zgodovinsko-geografski pojem, označeval je južni del Mezopotamije. Torej, na tem ozemlju današnjega Iraka je imel centar, tako novan, bagdadski basitski kalifat, ki je obstajal med leti 749 oziroma in 1258. Če sem natančnejši Bagdad je bil prav ustanovljen 762. Ukazal je novo mesto, glavno mesto kalifata, ustanoviti in postaviti drugi, drugi kalif, Abu Džafar Al-Mansur. In rekel je, novo prestolnico bomo postavili v bliki pravega kroga. Zakaj pravega kroga se boste vprašili? Zato, ker je bil njegov najbol, torej najbolj priljubljen intelektualec, starogrški geometrik znameniti Euklid. Zato, ko bomo postavili v obliki prave kroga, to omenjam, zr tega, da bi povdaril, da Bagdadski basitski kalifat zame od samega začetka značilna lakota po intelektualnem prizadevanju, po znanju. Torej, ta božafar Armansov je rekel, postali bomo znanstvena vele sila in zares so postali. Med sredino 8. stoletja in koncem 9. stoletja so v Bagdadskem vasitskem kalifatu pridobili vsa dostopna grška znanstvena in filozofska dela. 830. kalif Al-Mamun, drugi največji intelektualec kalif v sploh v zgodovini muslimanskega sveta. Eden še večji je bil v v, v mojatskem kalifatku kalifatu ampak ta Al-Mamun je 830 ustanovil Bajta al-Hikma, hišo modrosti. To je, bila drug, to je bila najpomembnejša izobraževalna institucija po velike aleksandrijski knjižnici v Ptolemajeskem Egiptu. Torej, intenzivno so prevajali grška klasična dela, najprej v Serščino, pa potem v in, in na ta način ohranili grško klasično znanje za Zahod, za Evropo. Zahodno, najpoudarim leta 476 po padcu Zahodno-Rimskega imperija je Evropa Zahodna nagro začela pozabljati na grško klasično znanje. Ali so se teksti Bili uničeni ali so jih, ali preprosto jih niso več razumeli, ali pa niso govorili več grško. In to klasično grško mislo, torej je Bagdadske, Basitski kalifat prevedel, hkrati pa naj podarim, še bistveno nadgradil. Na področjih, kot so matematika, astronomija, geografija, prevedli so, tole veliki zbornik astronomije. Almagest nosi še danes, torej naziv po arabskem poimenovanju. In preverili, ali je ta Ptolemej, velik astronom Ptolemajski, ali je imel prav. In Marsičen so ga popravljali in so celo rekli rabci, torej njegova, torej njegov pristop Ptolemejev ni dosledan in ni predvidljiv. To pa je že sodobna znanstvena govorica. Potem naj po propadu Zahodno-Rimskega imperija nekaj za zatem, Evropa, Zahodna, ni znala več natančno določati časa. Niti ni znala več natančno brati oziroma Obladovati Julijansko koledar, da bi določila, kdaj je prišel, prišla velika noč, glavni kaščanski praznik, ker ni imela astronomskega znanja. Arabci so nekaj, nek, torej nek inštrument, ki se imenuje astrolabi, in so ga sicer Grki stari zasnovali. Bistveno sofisticirali in na ta način preko Adelaarda iz Bata, ki je 1949-1950 napisal knjigo Uporabi astrolaba. Prinesli to astronomsko znanje nazaj, da je Evropa lahko začela natančno računati čas. Beseda algebra v matematiki izhaja iz knjiga Kitab al-Jabrva al-Mukabala. Knjiga torej, obnavljanja in uravnoteževanja, ki je napisal znameniti Mohamed Ibn Musa al-Hwarizmi. Torej, tudi ta Hwarizmi je indijske številke priredil, dodal ničlo kot število in imamo danes arabske številke.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 Predvsem zaradi tega, kjer je bila revitalizirana zgodovinska stigma, ki živi oziroma pa so ki leži na Čijiti. Namreč so začeli neke zgodovinske sporednice vleči. In so rekli, kaj se je zgodilo. S tem, ko so američani napadli Irak, so zrošili sunitskega oblastnika Sadama Husseina.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 Avgusta, 29. avgusta 2003 je prišlo do prvega izjemno destruktivnega napada na šite, 12. in 18. mestu Najaf, v katerem je bil ubit Mohamed Bakir al-Hakim in še 200 šitev civilistov vzravljeni. Potem pa ne nekno destruktivni napadi na šite. Samomorilski. Torej, če imamo pravke samomori, potem je tle religija zadaj. Ta ukrepljena sunitska identiteta. Percepcija šitev kot kolaborantov z demoni ameriškimi na drugi strani. To namreč govori tako na ena nocija kozmične vojne. Ne nekno napadi na šite, ki so privedli do hude državljanske vojne med leti 2006 in 2008. Torej, britanska revija Lancet, že mislim, da tam leta 2005 objavlja nek podatek, da bi bilo mogoče na podlagi znanstvenih, torej,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 Nazaj pa seveda tudi šiitske milice velikokrat ne, ne ostajajo dolžne. In to je tisto, kar razdera Irak. Zato, ker preprosto se je z ameriškim napadom na Irak odprla tudi, torej ne samo zgolj neka strašna pandorina skrinica, grozot in nasilja, ampak tudi nezaupanja. Dobršen del sonitov iraških ne priznava šiitske oblasti, ker pravijo, da je bila prinešena na ameriških bombah. In Šiti to vedo, zato ne popuščajo. Šiti tudi se še spomnijo deset, torej desetleti sonitskega poniževanja oziroma deprivilegiranja in tudi zato ne popuščajo. Ko pa je zbruknila vojna v Seriji in se je zdelo, da sonitski uporniki resno rušijo režim al Lasada, to je šuitski, alavitski režim, več o tem malce pozneje so šiti postali še toliko bolj prestrašeni in so bili pripravljeni še manj popuščati v smislu, da bi so nite morda pritegnili k oblasti in na ta način ustavili sunitski uporstv. Medtem, ko so so postali pa upogumljeni, naši rušijo Bašara al-Asada, tudi mi lahko šitski režim v Iraku. In to je začaran krok. In se vera, zaradi tega se dogodke v Iraku ne umerjajo. Za razumevanje serije, iz katerih prihaja pa največ beguncev, pa je treba tretji rezultat ameriškega posledovanja v Iraku razumeti. Američani sem, kot sem že rekel, s tem, ko so zrušili Sadama Husseina sunitskega oblastnika, šitski večini, dvanajstniški večini, mogočili prihod na oblast. Na ta način se je lahko blikoval, blikovala neka, recimo tem, tvorba, ki jo je že junija 1982, Ruhalah Khomeini, vodja islamske ljudse v Iranu, omenjal, ko je rekel, na bližnjem vzhodu se počasi izpostavlja šitski polmesec. Sedaj je 2003, ko so šiti prišli, oziroma 2005, ko so šiti prišli na oblasti Iraku, se je zares vzpostavil neprekinjen pas šitsko obladovalnih entitet segajoč od Irana, kjer je, kot že umenjeno, šitski, dvanajstniški šitski islam, državna religija od 17. stoletja, preki Iraka, kjer so šiti, torej prevzeli oblast, serije, kjer so alaviti leta 1963 prišli na oblast državnim udarom. Eden od treh alavitov, ki so zveli državni udar, je bil Hafisa assad oče današnjega predsednika. Alaviti, torej neka specifična šitska ločina v Siriji tvorijo zgolj 15% prebivalstva. Ampak imajo od leta 1963 lahko rečemo za zato, ker so izrazito nadproporcionalno zastopani v aserskih oboroženih silah. Ker so francozi kot kolonijalni gospodari v aseri rekrutirali v vojaške sile, ki so jih spostavili manšince. manjšince. Alavite, druze, kurde. In alaviti so leta 1966, ko so sami prevzemali oblast druze, van podrinjali. Torej, ko se sprašujemo, zakaj je sirska armada, oziroma predvsem častniški zbor sirske vojske tako lojalen v al-Assadu, moramo vedeti, to so predvsem alaviti. Torej, šiitski polmesec Iran, Irak, Sirija in pa seveda se končuje pri sedozemlju v južnem Libanonu, kjer ima večino spet šitski dvanajstniški islam. 33% po nekaterih ocenah tvorijo šiti dvanajstniki v Libanonu točnih informacij oziroma podatkov nimamo, ker zadnji, prvi in zadnji popis prebivalstva v Libanonu je bil izveden 1932. Ampak Gibanje gibanjih jezbolah izhaja iz libanu Libanona Džabal Amir je ta pokrajina in torej šidski po mesec se je oblikoval. To s tem pa je zelo pridobil na svojem vplivu Iran. Glavna šitska sila. Zrtega, ker ima, kot sem že dvakrat, mislim, da omenil, šiitski 12 islam za državno religijo od leta od 16. a 17. stoletja. To, da se je vpliv Irana tako razširil po bližnjem vzhodu in pa predvsem to, da so tudi šiti prevzeli oblast nad tako pomembnim ozemljem, kot je ozemlje Iraka, kjer so štiri šitski sveti kraji Atabad, ki pomenijo vhode v ono stranstvo Atabad, te štiri kraji, seveda je to spodbudilo šite po celem bližnjem vzhodu, K, večji, k večjim boju za večje pravice predstavno tam, kjer majajo šiti populacijsko večino ali pa jih je veliko, pa so odrezani v oblasti. Govorimo o Bahrajnu, kjer jih je 70% pa vladajo sunitske Al-Kalife, o Libanonu, kjer so šiti sicer pri oblasti, ampak ne čisto na nej in pa jemno, kjer so zajeditski šiti, ki tvorijo okoli 46% oblasti, ampak so obladajoči suniti že vsaj od Od Paca in mata 1962. Torej, vse to, da je šiti, da so šiti doživeli pomlad, da se iranski vpliv zelo razširil, to je ultra sunitsko dominirane, predvsem zalivske države. Saudska Arabija, Združeni arabski emirati, Kuwait, predvsem Saudska Arabija. Veste, Saudska Arabija, poglavitna doktrina je vahabizem. Vahabizem. Torej, najbolj izpostavlja doktrino Tauhida, doslednega monoteizma. Stroga doktrina enega samega Boga. Ko je Abdel Ahmad, Abdel Aziz Asad, utemlitev trete savtske države, leta 53, umrl, so ga pokopali in zgolj pri glavi pod peskom dali eno skalo gor, nobenih nagrobnikov. Vahabizem, kakršen koli postane na grobniku spomenika, obravnava kot politeizem. Zato šite, dvanajstnike seveda obranavajo kot mušlikon, politeiste. Še posebej pa sovražijo alavite v Siriji, kajti alaviti so v tem specif, specifični šiti znotraj šiitske veje islama, da so edini preostalih tako skrajnega šizma, gulu. Zakaj skrajnega, torej tudi drugi šiti, tudi dvanajstniki na njih gledajo kot na nekaj posebnega ker prvemu imamo, v temelitelju šitskega islama, ali Ibn Abi Talibu, pridajo božanske lastnosti in pravijo, da je, bil, da je vrhovni in večni bog. In ga obrnavajo po nekaterih razlagac celo kot pomembnejšega kot samega proroka Mohameda. Torej, sauditi so zelo, zelo sovražni do teh šitskih ročin, še posebej pa sovražijo veliko povečanje vpliva Irana, ker moramo razumeti, da izgodovine obstaja močno rivalstvo, in celo sovražnost med Perzici. Perzici so poglavitna etnija v Iranu, ki ima oblast, in pa Arabci. Perzici, naj vas opozorim, so indoevropska evropska etnična skupina, blizu nam bi lahko rekli, Arabci pa so semitska. In tudi to perljsko arabsko rivalstvo obstaja. In pa ne na zadnje, ampak zares ne na zadnje. Saudici se bojijo tega, da bi se lahko Revoltirali šiti dvanajstniki, ki jih imajo tudi same 10-15% do šitov dvanajstnikov živi na severu vzhodu Saudske Arabije, v pokrajini Al-Hasa. 10 rekli 10-15%, kako je to? Ampak naj dodam, da ravno na tem delu svojega ozemlja Saudska Arabija nahtne zaloge. In se boji šitskega dvanajstniškega upora. Te šiti so se novembra 1979 že uprli.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 populacijsko gledano najšipkejši. Ko ravno govorimo o teh šiti naj nek, dovolite mi, da vmes še nekaj omenim, kar bo za marsikoga verjamem zanimivo. Ko govorimo o ločinah znotraj islama, je ena od teh tudi, so tudi ismailiti nizariti. Dva procenta jih je v oseri. Ismailiti, bolj specifično nizariti. Gre za te šijite, o katerih je govoril pa ne vem, če sam... Ja, o katerih je govoril Vladimir Bartol v Alamutu. Vladimir Bartol je pisal o asasinih, znanstveno korektno je govoriti o nizaritih. To je bila iranska veja Alamut, Majmundis, Lamasar, Girtkuh. Mili pa so tudi veja v Siriji. Rašita Din Sinaj, starec zgore gore, je bil zgodovinski voditelj sirskih nizaritov. Torej, Mongoli so uničili tudi iranske nizarite, sirske pa mameluki, egipčanski oziroma sirski. In naj vas upozorim torej, da še dana sirska veja teh asasinov živi okoli Salamije v Siriji, medtem ko iranska veja, ta Alamutska, ki je doživela katastrofo z mongolskim udarom, pa se je pol, pol za 200 let pritajila malo v Iranu, potem pa se umikala preko Afganistanska, Britanska Indija ima od leta 1848 sedež v tedanjem Bombaju, danes je to Mumbaj, v glavno mesto Indijske zvezne države Maharashtra. Khan Četrti, ki se veliko krat v križankah pojavi, to je njihov, mislim, da 49. ima mizerickega islama. Torej, to je bil samo en ekskurs, da vemo, da so še danes ti bartorovi junaki pravzaprav prisotni v svetu. Torej, Saudici od samega začetka želijo rušiti šitski pol mesec. In kot nas obvešča praviloma izjemno dobro informirani ameriški novinar Seymour Hirsch. Želita 2007 je v The New Yorker objavil članak Redirection, v katerem je povedal, da so se 2007 sestali oziroma dogovorili Saudska Arabija, Tedanja Bushov administracija, torej ZDA, in pa Izrael, In začeli sodelovati z enim samim ciljem, kako oslabiti vpliv Irana na Bližnjem vzhodu. In v tem okviru so se tudi vprašali, kaj je večja nevarnost. Iran ali radikalne oziroma ultraradikalne sunitske islamistične skupine. In odgovorili so si, je nevarnejši. Tu, če še enkrat Al-Qaeda naredimo, bo to vredno, če bomo oslabil Iran. In savdski rabi so dali nalogo logistične in finančne podpore tem radikalnim sunitskim islamistom, ZDA pa so prevzela diplomatsko nalogo, kot je Condorisa Rice tehdaj ugotavljala oziroma zagotovila. Tako nas ne sme presenetiti, da ko je prišlo do protestov v Siriji v okviru tako arabske pomladi, marca 2011, protestnikov nekih,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 Zalivskega in tudi ameriškega in izraelskega delovanja. In torej, v seriji ta sonitski blok držav vidi možnost, da se pretrga šiitski pol mesec. Na drugi strani pa Iran in drugi šiitski akteri. Iran, Hezbolah, iz južnega Libanona, celo afganistanski, po enih podatkih, celo pakistanski šiti, kjer jih je 20% od 12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 Hezbollah namreč ve, da bo slejko prej prišlo do nove vojne z Izraelom. 1. dejala julija 2006. Hezbollah je bil dokaj nakovreden, Izrael se želi maščevati, zato da, da je se našla neka armada, ki se je pokazala precej nakovredna. In Hezbollah ve, če ne dobivamo več orožja iz Irana, potem bomo lahak pleni. Zato ni na ključe, da se v Siriji bori torej že pred kratkim 7 tisoč hezbolahovih borcev, da ima ogromne izgube, ampak ustraja. Torej, to je prva ogromna fronta, ki ruši serijo sonitsko-švidska. Druga je fronta na eni strani med tako taborom odpora, v katerem so spet podobni akteri, se pravi Iran, hezbolah, sirski režim in pa tudi Hamas, na drugi strani, Pa Izrael, in pa tudi ZDA, bi lahko rekel, ki želita, predvsem Izrael, dobiti neko hegemonijo na Bližnjem vzhodu. Torej, zato včasih se zdi, kot da Izrael ni involverjen v sirsko dogajanje, kot da Izrael se to ne tiče. In v začetku so celo neke vesti se uveljavljali, češ Izrael podpira bašarja Al-Asada, daleč od tega. Daleč od tega. Konflikt v siriji prvič Izraelu zar tega ustreza, kjer je pozornost preosmerena stran od Palestine. dejstva, da je Izrael flagrantno in kontinuirano krši mednarno pravo in je že verjetno uničil možnost za nastanek sovrne in sposobne palestinske države. Drugič, Izraelu leži, da je sirija razbita, fragmentirana.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 Izrael želi presekati strateški most med Iranom in Hezbolahom. Izrael od samega začetka kaže ambicije oziroma neko veliko afiniteto, neke aspiracije, kako priti do vodnih verov reke Litani v južnem Libanonu. To jih zelo zanima. Medtem, ko te šiti 12. Hezbolah branijo svoje naselitevno področje na jugu Libanona. Torej tudi Izrael je involveran, zato po nekaterih podatkih To nas ne sme preseničati, da po nekaterih podatkih Izrael na golenu zdravstveno oskrbuje pripadnike sirske veja al kajde, džakata, nusla. To da malo pod vprašaj, ni gotovo, ni pa izključeno. Poglavitni cilj Izraela je razbiti Sirijo in izrušati sirski režim. In še tretja fronta, ki delja v Siriji in razdera to državo in pozroča te valove beguncev, to je pa geostrateška. Rusija ima svoje edino vojaško porišče izvan ozemlja nekdanje Sovjetske zveze, prav v seriji Tartus. Hrati tudi edino sredozemsko porišče Rusije. Od leta 1971 ga ima Hafis Lasad, je, je februarja 1971 prišel na oblast oče oča predsednika, torej zato Rusija tudi podpira Bašarja Al-Asada. Hrati pa se Rusija še vedno spomne da so zahodne sile zlorabile resolucijo varnostnega sveta OZN, številka 1973, ki je v Libiji dovolila zgolj zaštito civilistov, ne pa rušenja samega Muamira Al Gaddafija. Francija, Velika Britanija in ZDA so zlorabile resolucijo, Rusija ni dala veta, takrat niti Kitajska, in so takoj začetka rušile samega Gaddafija in ga zrušile. Rusija si to zapomnila in straja pri Bašarju ali asadu tudi zaradi tega.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 In skuša na ta način z hitrimi cestami, širokimi cestami, z elektronskimi oziroma internetnimi povezavami, s plinovodi povezati kitajsko oziroma železnicami, ne plinovodi, s železnicami povezati kitajski, torej ta evrazijski prostor, tudi z Bližnjim shodom in z Evropo. In ni na ključe, da je nekaj dni nazaj kitajsko podjetje Huawei sklenilo pogodbo s sirskim režimom,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 iz Tartusa, predvsem tudi v kontekstu seveda nove, skoraj da vojne, ki se, je, ki se je, vedno bolj, ne vedno bolj, ampak se je predvsej ukrepila po ukrajinskih dogodkih, hradi pa vemo, da ZDA za zadnje čase najbolj Kitajska nemara skrbi. Torej, to je pa tretji geostrateški spopad v je, je Kitajska edina detaljnosti, kar še vedno v Kaj? če je kitajska edina, ki ima samo ena v letalov še vedno htorto? Tega ne vem trenutno, je pa tam že pred dvema tednoma je ruska ladja z nekim orožjom, za katerega pravijo, da je unikatno še vedno v svetu z neko napravo, ki men da moti radarje v obsegu 60 kilometrov če ne več. Da preprosto ameriško letala preneha delovati, oziroma radari na ameriških letalih. Torej, Rusija v serijo daje najsodobnejše orožje, tudi sistem S-300 protiletarski. Hočem reči, to so tri fronte, ki rušijo Serijo. In zdaj še nekaj o rešitvi. Edina rešitev za serski konflikt je politični kompromis lahko. Nobena uporaba vojaške sile. Če bi slučajno uporniki v tem konfliktu zmagali in če Rusija ne bi vojaško posledovala, Potem bi se morda lahko zatresel v režim. Torej, rešitev je v tem, da se vzpostavi skupna sunitsko šiitska oblast, v katero pa mora biti, povdarem, mora biti vključen tudi al Lasad, obstoječi predsednik. Ne kot oblastnik, ampak kot sooblastnik. Saj za neko daljše prehodno obdobje. Sam sem ocenjeval še pred kratkim, da naj bi bilo to obdobje dolgo 18 do 24 mesecev, pa nisem več prepričan, da bi tako hitro moral iti. Zakaj ne? Ker se lavitska skupnost v Siriji, pa verjetno tudi drugi manjšinci, kristijani, je kupiti 9 prebivalstva, druzi, nizariti in dvanajstniki, identificirajo z Bašarjem Al-Assadom. Povedano drugače,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 Katar, Turčija, Zružnoj Alapski imirati, ampak tudi Zeda, Velika Britanija in Francija. Sovporniki začeli sekati, presekali so povezavo med notrnim ozemljem, ki ga nadzoruje režim, in pa Latakijo, ki je center poselitvenih alavitev. Torej, če Rusija ne bi vojaško posodovala, bi se lahko zgodilo, da bi režim prišel v resne težave in bil celo zrušen. Tega pa si ne želimo. V najboljšem primeru bi prišlo do eksodusa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 Ruska vojaška, torej intervencija, je bila nujno zlo, Pomembno pa je, da je Putin ob nedavnem obisku Bašara Lasada v Moskvi dodal, da vojaški akcije mora nujno slediti politični proces, v okviru katerega bodo kompromis dosegla vse religijske skupnosti. Skratka, v knjizi se morajo vsesti štiri glavni akteri. ZDA, Rusija, Saudska Arabija in Iran. Iran režimu pomaga, dosedaj mu pa enih podatkih dal najmanj 15 milijard dolarjev, poleg tega se v seriji borijo inštruktori in generali iranske revolucionarne garde, ki organizirajo šitske sile za pomoč režimu. Te štiri sile se morajo vse in politični kompromis doseči. Kolik imam še časa? A veste, če bi rešil na ta način, če bi na ta način politično rešil serijo, je takoj možno reševati naprej Irak, ker če imamo kompromis o seriji, to pomeni, da režim ne mora biti kar zrušen, zato bi bili tudi iraški šiti bolj pripravljeni sunite inkorporirati v skupno oblast. Po drugi strani pa bi suniti v Iraku zgubili Torej, nek občutek, da lahko tudi oni zrušijo. Iraško šitsko oblast. In pa seveda pozabil sem dodati, če bi padel režim v siriji, imamo tako eksplozijo vojne v Iraku, so niti dobijo zalet in začnejo vsemi silami rušiti šiitsko oblast v Iraku. Torej, ne želimo si padi režima v Siriji. S tem pa, ko bi, kot pravim, da bi dosegli politični kompromis, skupno sunitsko-šitsko oblast, neke vrste, torej to, ker je sedja kompleksna država, tudi rešitev bi morala biti kompleksna. Morda celo neka federacija ali konfederacija. Torej, ko bi dosegli tudi politični kompromis v Iraku, ko bi bili sunitska prebivalstva, ko bi bili sunitski populaciji v obeh državah pritegnjeni k oblastem, bi že samo s tem vzeli veter iz jadr islamske države. Ne pozabimo, da islamska država je junija lansko, leto 10. junija je zauzela hitro Mosul, potem pa prodrla proti Bagdadu, tako hitro lahko prodrla zaradi tega, ker je imela vso podporo iraške sunitske skupnosti. Zakaj jo je imela? Ker so se iraški suniti počutili popolnoma marginalizirane in deprivilegirane. Ker so jih najprej šiti iraški tudi masčevalno, torej po dolgih stoletih deprivilegiranosti svoje, z devasifikacijo izključal iz vojske in iz uprave. Potem so jih američani nekaj časa sonite iraške namreč organizirali v oddelke Asahva, sonitske plemenske milice. Ampak, ko so američani 2011 odšli, so jih šiiti, šiitske oblasti Nurja ali Maliki, konkretno je razpustil to Asahva in sonitska plemena torej, izvzel iz plačilnih list države. In ena zadnja, Suniti so decembra 2012 začeli protestirati, mirno najprej. Potem pa je ta žužna šitska oblast, žužna zaradi konflikta v Siriji, nek pokol v Havidži izvedla nad, nad Suniti. In potem je bilo zmeraj manj sunitskih protestov, ne zato, ker bi bili Suniti manj nezadovoljni, ampak zato, ker so rekli: potem bomo šli pa na orožje. In zato je ta udarna sila sunitskega islama ali davla ali islamija, islamska država, ali do junija 2014 je bila še islamska država Iraka Al-Shama, torej lahko tako hitro prodrla. Čim postanajo iraški in sirski so niti bolj zadovoljni, manj deprivilegirani, to jem zrak islamski državi. To pa da danes, da se bombe meče na islamsko državo. In nesem to spet je pomembno razumeti, da se reproducira stanje, kakršno je obstajalo ob napadu na Irak. Torej, rekel sem že šiti, se niso opirali američanom 2003. Ameriške note pa so se spustile tudi iz severa, kurdskega severa Iraka proti Bagdadu. Kurdi so tudi sodelovali z američani. In danes američani zopad delujejo iz Iraka, na terenu imajo pa šitsko dominirano iraško armado pri Ramadiju, šiitske milice pri Bajiđiju, v Seriji pa grejo na drako 25 tisoč glave sirske kurdske enote. In največ opozorim, ta slika, ki jo mediji slikajo Kurdih, črno-bela, Kurdi večne žrtve, ta je zelo, zelo enostranska. Kurdi so slabo zapisani v arabskem spominu, najmanj zato, ker Kurdi vse od leta, najmanj od leta, 1958. iraški kurdi so sodelujejo z Izraelom. In ker so se kurdi leta 65 uprli iraškemu režimu in so jih podpirali tedani iranski šah Mohamed Reza Paklavi, izrael američani je moral Sadam Hussein osebno požreti ponižanje in 6. marca 1975 v Ažiru podpisati sporazum, s katerim je Iranu pustil. Šatalara, oziroma da so vredili razmenitev na al bo v, Iran, v Iranu tej reki pravijo Armand Trud, po iranskih, po iranski, torej po iranskem, po iranski razlagi, po Talvegu, po srednjih poti. Kar pravno je to, ker so se iraški šijiti borili proti bagdadskemu režimu in mora bagdadski režim popustiti pri vitalnih nacionalnih interesih države. To je razmenitev na al bo. In tudi danes, torej, Kurdi v Siriji so začenjali figurirati kot začenjajo figurirati kot kopanska sila američanov. Predvsem ljudski zaščitni vdelki, to je vojaška frakcija, stranke demokratične unije, sama stranka demokratične unije, pa je VEA, Asirska, VEA, PKK, kurdske delovske stranke. Torej, bombe ne bodo pomagale samo v skrajnem primeru, ko je treba zaščititi, naprimer, menšine ala jazidi lansko leto. Ali pa omejevat islamsko državo, da se ne širi. Napadi sami po sebi so kontraproduktivni, ker krepijo ta fenomen kulturne obrambe. V sunitskem svetu se zmeraj krepi percepcija, da prihada do nove, do nove križarske vojne proti sunitskemu islamu, skupne križarsko, šitsko, kurdske. In veste, ko so križari prišli na Bližnji vzhod, veste, da od konca 11. stoletja do konca 13 so z njimi zares sodelovali nekatere šitske ločine. Tudi te alaviti današnji, tedaj so se imenovali Nusairiti. To je namreč originalni naziv alavitev, spremenili so naziv 1920, ker se je termina Nusairiti držala stigma heretičnosti. In pa tudi te Nizariti, torej te asasini Bartolevi v so tudi s križari sodelovali. Tako da vojaško ne bore šitve, samo nekaj naj omenim, Ker je islamska država nastala z napadom na Irak, torej orožje ne more pomeniti rešitve in ker se je ukrepila z deprivilegiranjem sunitev, je pravi način reprivilegiranje, torej odprava deprivilegiranosti sunitev. Zdaj pa še v Palestini. Palestina seveda je potisana na stran, ker vsi gledamo že nekaj časa, od arabske pomladi naprej, Irak, Sirijo, Libijo in tako naprej. Ampak Sirija, pardon, Palestina sledko prej Torej, nekaj v ozadju vsadnem času, ampak ostaja nek glavni ver konfliktov na bližnem vzhodu. Pomembna je za vse arabce in muslimane in po moje, torej, že imamo znake, da se sami arabci zavedajo, da jih nekdo sidi v neke sunitsko švitske spopade, Palestina pa je pozabljena. Palestina je pomembna zaradi tega, ker je nastala, seveda, v konjalnem času je ta problem nastal. Ne pozabimo, Britanci so tisti, ki so naredili palestinski problem, ko so 2. novembra 1917 sionističnemu gibanju ogibanju National Home v Palestini z Balfurevo deklaracijo. To so Britanci naredili zaradi svojih lastnih interesov, da bi povezali svoje posesti v Afriki s centrom v Kajru in Indiji, s centrom v Deliju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 svojo suvereno in življenjsko sposobno palestinsko državo. Ne pravim, da bodimo defetisti, ampak to, da si čistega vina navijamo. Mednarodno pravo pravi, da za to, da bi nekaj entiteta lahko postala država, mora zdoljivati tri kriterije. Imeti vzemlje, imeti prebivalstvo in imeti to, kar je pomembno v našem kontekstu, efektivno oblasti organizacijo neodvisno od drugih oblasti oziroma držav. Ker je Izrael z kontinuiranim flagrantnim kršenjem mednarodnega prava. Konkretno četrte ženevske konvencije, ženevske konvencije za zaščito civilnih oseb med vojno. Člena 49, čest, ki pravi okupacijska sila ne smi ali deportirati svojega lastnega civilnega prebivalstva na zemlje, ki ga okupira. Torej, ker je Izrael od leta 67 na selu V, na zahodnem bregu in pa na tako vanem anekteranem vzhodnem Jeruzalemu. Izrael namreč 7.20. junija 67.00 ni anektiral zgolj mesta Jeruzalem, ampak vzramen še 64,5 kvadratnega kilometra zahodnega brega. To je tako anekterani vzhodni Jeruzalem. Izrael na je temu zemlju na selu 700 tisoč judovskih Ne kar tako, ampak kot je rekel v v svojem mojsterskem načrtu za razvoj naseljevanje v Ljudeji in Samari, to 78, naselimo jih med palestinske populacijske prostore. Da se prekine mogoča palestinska kontinenteta naselitve. Da ne bodo mogli svoje države dobiti. Zato se tri veliki bloki judovskih naseli, Ariel Malaja, Domim, v centru, Ariel na severu, Gušecu, Ecion, na jugu, zažerajo v palestinsko zemlje. Na da to ni edino. Izrael je zgradil omrežje obvoznih cest, po katerih lahko vozijo zgolj ljudje, ljudovski naseljenci, prepredaljo zahodni breg s tem. In palestinca še dodatno fragmentiral. In tudi to še ni vse. Izrael zgradil okoli 400 kilometrov, če ne več, tako varnost varnostnega zidu. 85% gre ne po Črti premjera z leta 1949 po tej legalni črti Izraela, ki, ki jo je tej državi priznala mednarodna skupnost, ampak globoko v notranjo Zahodnega brega. Po enem načelu, čim več zemljo dobiti in čim manj palestincov zraven. Kljub temu, da je državno, sodišče v svetovalnem mnenju pravne posledice gradnje zidu na okupiranem palestinskem ozemlju jasno povedalo, da je to kršitev mednarodnega prava, da se mora tako ustaviti, da mora Izrael podredzi se ni zgodilo nič. Kvartet, ZDA, Evropska unija, OZN in Rusija je ignoriral to pomembno svetovalno mnenje meddržavnega sodišča. Zar teh treh, torej naseljenci, obvozne ceste, varnostni zid, torej odkrito povedano, ne verjamem več, da lahko sovrena palestinska država nastane. Torej moramo razmišljati, razmišljati v drugi smeri. Eni pravijo že, seveda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 ki jo bo ščitilo javno pravo, pardon, spostavitev judovskega doma doma za judovsko ludstvo v Palestini, ki ga bo javno pravo, torej judovsko, judovsko, judovsko. In pa, če smo malce pošteni, se tukaj vredno moramo intelektualno delovati, ne wishful thinking, če bi res ena sama država nastala, se res lahko zgodi tisto to, ker imajo palestinci više demografske stopne, da bi se ljudje lahko nekaj desetletij pozneje znašli v manjšini. Torej, situacija je precej zavožena. Ampak moram nekaj dodati. Torej, ne bodimo defetisti. Ampak nekaj treba dodati, ni samo Izrael krivac. krivac. Krivac je tudi Stara Garda Fataha. Jasar Arafatet Company. Nabil Šad, Ahmed Kurej, uh, Saja Perekat, Stara Garda Fataha. Zakaj to menim? Tako proces iz Osla nikoli ni bil mirovni proces. To je bil proces, ki je vodil vojna. Sam sem zelo natančen člank o tem napisu v teoriji in pravci drugoslovni reviji. Deklaracija v načeli glede prehodne samoprave, ta sporazum o Oslu spred, oziroma podpisan 13. septembra 1993. Torej, v ničemer ni zagotavljal nastanka palestinske države. V teh V tem sporazumu in v sledečjih dokumentih enkrat samtrat ni umenjena beseda mednarodno pravo. Ni umenjena beseda okupacija. Tudi ni prav, neka varovalka, torej nek diktum je notri, da naj bi se Izrael zdržal vseh dejan, ki bi spremljene stanje na terenu. sam, to ni zelo močna varovalka proti ustvarjanju dejstav na terenu. Kot referenčna točka, Torej, kaj, do česa naj bi prišlo s tem sporazumom sta bili navedeni v resoluciji varnostnega sveta OZN 242 in 338. Nekateri res upijo, ja, te dve res zagotavljate omik Izraela iz palestinskih upeljnih ni res. Treba pa potrebno nekaj bolj specifičnega znanja, namreč v OZN spremajo dokumente v petih oziroma šestih uradnih jezikih. In angleška verzija te resolucije, ki jo seveda američani in izraelci povdarjajo, Govori o withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict. From territories, not from all the territories, or from the territories. In ker se je Izrael s tem, ko je sinaj vrnil Egiptu, do 25. aprila 82, že dal okoli 85% okupiranih na nazaj, Izrael zgovarja tezo, ni nam treba vseh ozemelj vrniti. Torej, ta resluce ne more biti referenčna točka, pa kljub temu, ne nekno v teh sporazumih, je navzoča kot referenčna točka. Vprašanje se zastavlja, kako so lahko palestinci kupili tega mačka v žaklu? To je maček v žaklu. In seveda moramo malce genezo poznati. Avi Šlaim, izraelski zgodovinar, bolj objektivan, ker je priznal, pripravljen tudi izraelske, izraelske, torej, zgodovinske zločinje priznati, piše o tem Decembra 1991 so se v Washingtonu D.C. v okviru madridskega milovnega procesa oziroma kot nadaljevanje tega procesa začeli pogajati izraelski pogajalci in pa palestinci iz, iz samih okupiranih vzemelj. Hanan Alašravi, intelektualka, dr. Hajdel Abdel Shafi, ki so vedeli, kaj se dogaja na okupiranem vzemlju. In seveda, ker so te palestinci iz okupiranega vzemelja ne nekmo govorili o mednarodnem pravu, o okupaciji, tem, da Izrael ne sme dejstvo na terenu, torej, ljudovskih nasiljencev naseljevati, je kmalu postalo jasno, da Izraelu da ne bo moral, mogel teh prstincev ženih čez vodo pelet. Gospod Šnavi, je dobre. Hočem reči, kaj se je zgodilo. Poglejte. Najprej so... Najprej so rekli, aha, mogoče je pa problem v tem, da je Icak Šemir predsednik izraelske vlade, ampak ko je prišel Icak Rabin, junija 92, se ni nič spremenila. Kmalo je postalo jasno, da sta koncepta različna, da Izrael preprosto ni pripravljen dajati suverene države palestincem. In ko Izrael je videl, da tle ne bo, da tle ne bo kruha pravega, se je na staro gardo Fataha, ki je bila alucirana v... Seveda v Tunisu. In se je počutila marginalizirano. Ne pozabimo, ker je PLO dal podporo Sadamu Husinu med prvo zalivsko vojno. Ko je zasedel Kuwait, so sunitsko dominirane, v tem kontekstu niti ni pomembno, zalivske države, ki so vrčas čas financirale PLO, zaprle pipo. PLO se je znašel v groznih finančnih težavah, Arafat se je čutil marginaliziranega. Jica Krabin je od izraelsko-uveščevalnih dobil podatek, Arafat je tik pred kolapsom, podpisal bo vse, karkoli, Sam, da pride nazaj. In Arafat je res podpisal vse, na zadnje so ga celo ponižali, kot govori Hilde Henrisen Vage, norveška raziskovalka, ki je reskovala, kako so Norvežani igrali zelo nečasno, igrali posredniško vlogo, kjer so popuščali Izraelcem kot močnejši strani. 18. avgusta 1993 Jica Krabin, ne Jica Krabina, Šimon Peres in pa norveški zanar minister Johan Holst poklicala Arafata in po telefonu v osem ur usklevala končno verzijo spolomeno angliščino Arafata brez pravega pravnega znanja. Skratka, Arafat je podpisal mačka v žaklu in tudi, ko je ta palestinska oblast videla, ko je že dobila oblast v sami Palestini, tako no ani samo v pravi, torej v času med letoma 94 in 2000, da Izrael grade zemljo, da gradina selja, da gre vse v maloro, v domače, v smislu iz palestinske države, nikoli se ni zares uprla. ker je dobila ekonomske privilegije? Mar si kateri bivši palestinski ocenarji je postal podjetnik Tudi ta cedanji predsednik ima kulta Pred kratkim je Sinu zrihtal neke posle. Tako da, sam nekaj še to, naredi, še, še to napišem, potem pa imamo kakšno predvrame. Rejte, še ta edina pravična rešitev palestinskega, palestinskega problema bi bila ta, ki jo je opredelila tako novana delitvena resolucija OZN 181 skozi dva. In taj še vedno pravni tema tega konflikta. Sprejeta je bila z veliko večino, z dvotretinsko večino glasov v generalni skupščini, ki je potrebno za pomembne odločitve. Rekli so britansko mandatno v Palestino bomo razdelili. 56% ozemlja dobi judovska država. 42% ozemlja dobi arabska oziroma palestinska država. Postavljali ste pa 2%, to je bil mesto Jeruzalem, širšo okolico, ker je to tako občutljivo mesto, so rekli korpus separatum pod poseben mednarodni režim pod upravljanje skrbniškega sveta ozemlja. V prvi arabsko-izraelski vojni med majem 1948 in januarjem 1949 Izrael zasedal še dodatnih 21% ozemlja. zemlju. je imel skupaj že 77% in to je mednarodna skupnost priznala, kljub dan tvera. Torej, kar neenkrat, po temetem, ko je tole v zasedla pravstala ozemlje. torej tam okoli Kubelj a aha, pa še 21% tudi zahodnjih oziroma izrael skupaj s temi 21%, je mi zasedil. Preostalo je Zahodni breg, Hašemitska krivina Jordania zasedla, Gazo, manjši del pa Egipt. V vojni 67 je Izrael zadnjih 23% na nekdanje britanske mandatne Palestine, to je Zahodni breg in Gaza in pa Zahodni Jeruzalem zasedel in okupiral. Tukaj bi morala nastati palestinska država, ampak danes ima imunoske naseljence, zid obvozne ceste na te enostavne države. Edina pravična stvar je to, da bi palestinci na obogih 23% dobili, ampak je šlo, ampak zahod percepcija percepciji velja za krivega, ker ZDA in EU ja nikoli niso resno pritisnile na Izrael kljub temu, da so v skladu s žensko konvencijo dolžne pravno pritisniti. Prvi člen konvencije pravi, Visoke pogodbenice se obvezuje, da bodo spoštovale konvencijo in pa da bodo zagotovile spoštovanje konvencije vseh okoliščin. Torej so pravno obvezane ZDA in vse članice Evropske unije, da bi pritisnile to ta Izrael, ki ne nekno krši četrto žensko konvencijo, pa nikoli tega niso storile. ZDA so med leti 1973 in, in pa 2006 ložile 28 vetov. 28 krat so vložile v sem svetu ozen veto. Na kakršno koli resolucijo, ki bi pritisnila na Izrael oziroma zahtevala ustavitev, kršitev meddanega prava. Evropska unija ima tudi škari in platno v rukah, je prva trgovinska partnerica Izraela. V zadnjem času je začela neke akademske omejevatve, veliko prepozno, veliko premalo. Hvala. Zdaj, jaz sem videl že dve roke, gospodična oziroma gospa in pa gospod. Ja, ja. Pa še ne, gospod. Moje mene, uh, sem se malo probne informirala zdaj teh dnev o Siriji. Uh, Menjte da je tam pravzaprav vse po podatkih da Je bilo več hristijanov kot naslednjencev, več to pa miliona. In potem sem razmišljala tudi za moje vprašanje za vas. Ali menite, da zaradi tradicionalnega sobivanja kristijanov in pa pač uh, uh, izpovedi eh, kristijanov in pa izpovedi muslimanov, eh, da je oblika, eh, kako bi rekla, vsakdanjega življenja muslimanskega tam bila dejansko eh, nekako? bolj odprta ženska nekod, niso hodile nekodijo, zakrite, dobežujejo vse in tako naprej. In če lahko, lepo prosim, pojasnite termin sekularni islam, ki sem ga zasledila, da se pojavlja ravno v pogazavje za Sirijo kot nekaj dobrega. Tako. Zdaj, ne vem, če sem vas popolnoma razumela, torej bi radi nekaj slišali o kristijanik v Sirijih? Samo eni vas imenda. Ja, ampak vse eno ne. Pa me je, da je tam več kot 2 milijona kristijanov, ki so bili najprej žrtve te vojne. Ne? In če lahko nekaj poveste o tem. Ja, torej neprej o tem, kdo so kristijani v Siriji, po enih podatkih, torej je 9% bilo pred začetkom vojne. To so bili jakobiti tako novani, ki ne priznavajo, kot vem, ne priznavajo, torej kaldejske, kaldejske veroizpovedi. Ne vem, če kaj poznate koncile, zgodovino cerke, kjer so bili vesolnice, cerkveni zbori, koncili. 451 je bil kalcedonski koncil, ki je obsodil monofizitizem, ki je rekel, da ima Jezus Kristus zgolj eno samo naravo, to je božja. Uranda doktrina namreč pravi, da ima Kristus božjo, božansko in človeško naravo hkrati. Torej, te uh, sirski kristijani, kot vem, ne priznavajo tega kalcedonskega, torej te rešitve. Torej, tako treba videti, da veste, da ko je prišel ta basistični režim na oblast, torej bas, že to je pomembno vedeti, da bas to je socialistična stranka arabskega preporoda, ki pripada tudi Bašar al ki je v bistvu še zdaj na oblasti. Torej, ta stranka je bila aprila 1947 v Damasku ustanovljena. Njena zgodovinska ustanovitelj, ustanovitelja sta bila Mišel Aflak, Mišel Aflak je bil grški pravoslavec, učitelj zgodovine in pa Salah in Bitar, musliman Hočem reči že to, da je bas kot sekularna stranka, da jo je ustanovil kristjan, to ni bilo na ključje. Kajti vsi ti manšinci, torej kristjani in pa šiitske ločine, kot so laviti, druzi, nizariti, dvanajstniki, so se skozi so zgodovino počutili preganjene strani večinskega islama, to so suniti v seriji. In čim, čima ti povdarjeno religijsko identiteto v seriji, to skla, avtomatsko pomeni v bistvu sunitsko identiteto. Zato ni naključe, da so ravno manjšinci bolj stopali v vrste basistične stranke, ki se jo kot sekularne. Ko je, torej, ko je ta bas leta 1963 prevzel oblasti ko so tri alaviti državni udari izvedeli, v takrat naprej je Bas začel uradno to doktrino sekularnosti povdarjati. Ampak to je bi rekel, da je to sicer neka zunanja plat, ampak če pogledal, če pa malce pobrskamo nazaj, je pa vendar je ta basisična stranka prvič, na začetku so jo vodili skupi vojaki alaviti in druzi, potem so še druze van Anzrinem. Da je bila na nekaj činn torej alavitsko, dominirana, bolj v zadju Dolgo časa so laviti skrivali, da so na oblasti. Šele Hafisa Rasad, ko je februarja 71 prišel na oblast, je postalo jasno, da je lavit na predsedniškom mestu. In sunitski muslimanski brati so ga takoj obsodili, vi niste niti muslimani, niti al niti ljudje knjige, torej niti kristijani, niti judje. Podobno torej, hočem reči, kristijani in šiti so se identificirali z režimom, ki je bil šitsko voden. Zato so tudi postali, ko se začel upor Ko pri nek prikapljali, ko so pridrvele vode džihadističnega sunitskega islama, so se kristijani otomatsko po nekem instinktu svoraj da postavili v bok režimu. Ker manjšinci vejo, če sunitski uporniki zmagajo, potem bo spet v bistvu dominantna religija sunizem. In da bodo sami seveda milo rečeno marginalizirani, lahko pa deležni seveda tudi zločnih pobojev, kot sem omenil. Torej, ker se kristijani borijo na strani režima, ali pa tu, če so, tu pa tam neutralni ustali, kljub temu so, seveda, napadeni strani so nito. Zato je se bojim, da je danes velik del kristijanov, torej precejšen del venučel. Iz Iraka, na primer, jih je dosedaj iz Iraka jih je več kot polovica očlavan od ameriškega napada. Tako da, toraj te manšinci. Tudi Slovaška pravi, samo kristijane bomo sprejeli, ker je tudi med begunci nekaj kristijanov sirskih. Hočem reči, da lahko si želimo, kot pravim, da ne bi bilo, da bi bil kompromis dosežen v Siriji, ker če ta režim pade, bodo tudi kristijani ogroženi. Po pa še neki ste vprašali, kaj je že a, a, sekularni islam? Ja, implicitno ja, tudi v tem okviru. Ja, jaz bi rekel, čeprav po mojem to... je to bolj nekako tolerantnični? Ker to me zanima, osega dalje v življenju, vsem, že jaz, niso zakrite, v veseli, se izobražujejo, v nastopajo. To ne je drugi istot, ki ga zgoje sicer. A veste se, leviti sami po sebi so zelo specifični muslimani. Leviti so edini muslimani, ki ne molijo, ki molitev ne upravljajo v džamijah, v mušejah. Potem aleviti praznujo polak muslimanskih praznikov tudi veliko noči in božič. Potem verjamejo v neko obliko reinkarnacije, ta nasuh. Torej, te so, ker so tako specifični, seveda, potem že po sami logiki stvari nočjo dopustiti, da bi prevladala v sili religijska identiteta. Torej, v javnih zadevah. Ampak vendarle, v ozadju pa je nekaj tle ko čisto personalnih kadrovskih zadevah v vojski, v veščevalnih službah. Na pomembnih položajih so predvsem alaviti plasirani oziroma tam. In jaz verjamem, da zdaj, ko prihaja do, do trka med vojno, zelo korvavo vojno, med sunitskimi upornikimi alaviti na drugi strani, da se tudi, če prej sebe percepiral kot sekularnega, da se v skladu s tem konceptom kulturno obrame tudi alavitska, švitska identiteta in religijska krepi da tudi, če so bili pred vojno, recimo temu, da neke mere si da so zdaj izmeraj manj si kolorizirani. Ne nazadne, ker šiti iz drugih držav prihajajo, ki pa so šiitsko, se identificirajo šiizmom, torej afganistanski šiti, to so predvsem hazari, pa potem celo pakistanski dvanajstik in tako naprej. Torej, te, ravno te religijske vojne pa so najbolj brutalne. Tako torej, jaz se bojim, da tudi, še enkrat ponavljam, da se te... Dosaj določeni mere sekularni, kot pravite muslimani, da se šiitski zopet nekako rešitizirajo. Čeprav jaz po mojem mnenju je ta pojem, torej vprašanje... Ja, ta pojem je preveč kompleksen, da bi ga jaz lahko zdaj zelo relevantno celovito lepo jasno. Do neke mere sem poskušal, no? ena stvar je, ste za kurde, da predstavljajo gojaški silovničan na obvasili Irak, ampak uh -huh. Turčija jih bombardira. Turčija pa je v nadu in je seveda zvoreznica uh -huh. To izvera pod nekom eno vanto dejstvo kako, recimo, Zerer, potem upravnava takšno vnašanje Turčije in kako ga to in to voli. Uh, druga stvar, Se mi zdi, da je njeno, to prilogo v Turčiji je nekak večja velika tudi v traumu, tem valu beguncev, ki gre sedaj v, Evropu, v Evropo, ker uh, to ne gre samo za ljudi, ki tahi bežejo iz Sirije. Tudi v velikem številu grejo zdaj ljudje, ki so nekaj let bili v Turčiji mhm, in kaj se je zgodilo specifičnega letos? Da so iz Turčije začeli prihajati v Evropo. Zakaj ti žijo iz je. To se mi zdi precej razumljivo, glede na vsega, kar ste povedali. Mač, zakaj iz Turčije? Torej, precej podprašan, znotraj enega vprašanja, precej manjši vprašanj. Prvič to, da Turčija pred izbruhom vojne v Siriji za res hotela dejati neko, nek vidast, torej stranka, AKP, stranka za pravičnost in razvoj. To je neka, v kateri pravi, da celo neke vzporednice s krščansko demokracijo, da je neka islamska demokracija da man celo kot, kot zmerni islamisti islamska, torej predvsem v vlogi zunanega ministra Ahmeta, da bo to bilo, je hotel vtis, da sledi politiki nobenih problemov z sosedi. In da torej, da se ne, da se ne identificira z sunitskim islamom, sodelovali tudi s sirskim režimom. Ampak na nažalost, zdi se mi, da po izbruhu vojne je Turčija dokaj kmaro začela sebe percepirati kot sunitskega akterja. In podpirati tudi sumitske opornike v Siriji. Skratka, vse čas je vidno, da Turčija s štirimi ruši bašarja Al-Asada. To je v zadnjem času postal velik problem, kajti, predvsem, če Arabija, Turčija in pa ZDA zahteva, da mora bašar Al-Asad takoj biti, to pomeni, da vojne ne more biti konec. In to je postal problem. Zdaj pa tisto, kar me skrbi. Ko ste rekli, Turčija je v percepciji Evropske unije začela figurirati kot neka sila, ki naj bi prestrezala begonce, seveda. In ta panična Evropska unija, tudi Merklova, seveda je zdaj pripravljena Turčiji v marščin popuščati. Torej, pospešitev uh, vizionska liberalizacija, pospešitev pristopnega procesa. Turčija zahteva 3 milijarde dolar. Jaz se bojim, da tisto, kar ni izrečeno, pa je vendar rečeno, tudi Assad mora iti. Tako da, lahko dobimo en paradoks, da bo Evropska unija dosegla, da bo Turčija prestrezala begunce, ampak krati bo pa vojna dejala naprej, ker bo Turčija zahtevala kvit proko, da Assad mora iti. V tem smislu se mi zdi, da Evropska unija bi morala voditi neko politiko, ki bi bila manj servilna do Turčije in ki bi dejansko ustavljala vojno v Seriji. Ne pa, da vojna deljala naprej, Turčija jih bo pa prestrezala. Uh, aha, pa še to, torej Kurdi seveda, Torej v Iraku že imamo de facto kurdsko državo. To je že država, ki samo de facto, samo še jure ni država. Jaz mislim, da taj ta raški kurista lahko predstavlja kurdski Piemont. Če poznate zgodovino, Piemont je bil seveda osnovno izhodišče, potem je postalo Italijo z In ta, te raški kurdi seveda ostale kurde spodbujajo k državnosti, V Siriji v zadnjem času tisto, kar Erdogana, turškega premija, zares bi je to, da stranka Demokratične unije, ki je politična veja PKK-ja, da je začela zmeraj bolj graditi neko zaokroženo in močno avtonomijo na severu. Hasake na severo-vzhodu serije, ta labijac so, mislim, da julija zasedel. potem etle Kobane so obranili, seveda, z ameriško pomočjo. Zato Turčija, američanom je Turčji američanom predlagala, da naj se neko, neko, neka tamponska cona vzpostavi, pa ne za ja, ...vmes, da se ta vmej, vmej, vmej, vmej, tako da se prepreči kontiguiteta ja, vzemeljska, teh ja. sirskih kurdskih ozemelj. Skratka podredeno, bolj prozajčnem jeziku, Turčjo skrbi, da bi po Iraškem Kurdistanu še v Siriji dobil neko para državo, ker bi jo pa imela peka, bi bi hitro lahko prišlo še v Turčji do nekega pridruževanja. Ja. Turče omoti ta možnost, da nastane velik kurdistan. ampak mi je nenavadno to, da ta vrsta podnosi znotraj za za ja. je, Tako ste rekli, kurdi na terenu delujejo kot vojaška uh, sila, ja. ki je v za, zavezništvu za, za američani. Američani in Turki so v NATO, uh, Turki pa bombardirajo od Kurde. Lejte, te stvari so seveda, ja, to je to je širokorčen, ampak lejte, ampak podrobno najsme tim. Turčja je pred par meseci rekla američanom, lahko uporabljate vojaško Prišče in Džerlik na jugu. Ampak krati so Turki rekli, želimo pa, da ne napadate položajev islamske države na tistih točkah, kjer se islamska država bori z ljudskimi začitnimi vdelki, to so vojaške note sirskih kurdov. In to so zelo težka pogajanja zahtevala. Vse to, kar pravite, da na ti mislim, da to, da to ni konflikt, to je ne nehan konflikt med Zeda in Turčijo. Zeda zmeraj bolj sirske Kurde kot svojo kopansko silo percipirajo, Turčijo pa to seveda zelo, zelo moti. In zato pravi tudi, da torej, precej, precej paradoxalno, in Džerdik lahko uporabljate, ampak da ne bi slučajno pomagali sirskim Kurdom v boju z državo. Američani pa točno to želijo, da bi sirski kurdi prodirali proti raki dol. In torej, tlele seveda še nekaj, aha kur, tale, moramo videti, da Erdogan, njegova volilna baza je religijsko verno prebivalstvo notranji Anatoliji. In to religijsko prebivalstvo nikakor ni zadovoljno za napadi Američanov na, na islamsko državo. Marsi kateri ta Turak je v razvlasitvi kalifata, Sami islamske države, kalifa Ibrahima, Abu Bakar ali Bagdadija, videl, sicer so rekli, islamska država je res neka krvava tvorba, ampak vendarle to, da, so, da se je ukinul osmanski kalifat, 3. marca 24. je bila velika napaka. Muslimani več nimamo skupne tvorbe. Tore kalifat ima zelo velik simbolni, privlačni pomen, tudi med volilno bazo Erdogan. Zato moramo vedeti to, da kurdi sodelujo z Američani No, Nemara, no no da v, sur, v Surucu, na bovitvah, eh? ne sem to, ampak mi smo že dva samorilska huda napada na kurde. Torej, v Turči se bo krepila sunitska identiteta, ker kurdi so delali kot te predcetve, kot kalaboranti z američani. To v veliki meri pojasni te krvave napade. Torej, kurdi, američani bi morali prenehat misliti, da lahko z vojaško silo rešijo, ker tudi kurde zvabijo v to igro, kurdi pa potem začnejo figurirati kot kolaboranti ZDA. Mate pa prav, da te begunci izhajajo torej iz teh zasednjih držav, po mojih podatih, niti v eni državi, niti v Turčji, niti v Libanonu, niti v Jordani, nimajo radnega statusa begunca in se ne smejo zaposliti. Ne smejo se zaposliti, v Libanonu ne smejo spostavljati sploh taborišč, ker imajo slabe izkušnje s palestinskimi taborišči, pa hezbolah ne pusti taborišč postaviti. Torej, pa v zadnjem času, vse v Libanonu za Turčjo, ne vem, morda malce boljše, ozen da zgolj 16 dolarov na glavo prebivalstva, begunca. Tako se ti begunci zvorni s včenjama spreminati v ekonomske migrante, da grejo naprej in potem. Ne. Tako, nekaj časov so mislili, da se bo morda v Siriji pomiril, zdaj pa videl vojni, ni konec. Stvari se men da slabšajo, tudi med bogatimi sloji v samem Damasku, da je zmire slabša v skrba. Torej se stvari slabšajo in te ne vidijo več prave perspektive. Tako Sirija. iz Ne, ne Tiste na Take, da koliko recimo takšnih stvari, da nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, Po moje. Torej jaz nisem pristašni, ki... Ja, jaz nekaj, nisem pristašni, Ja. Jaz nisem pristašni, ki... Jaz Po spletu zadnje čase marsikaj kroži. Ne? Ne. To je, kaj na redu mm. Torej, res se res ne smemo biti naivni. Ne? Ampak vendar le, torej najmanj, kar je jaz, se ne bi opredeljeval glede tega, ali tu, je Turčja to spožila ali ni, ker te, kot sem rekel, dejavniki so za dosti težki, da ste ljudje slabo živijo Libano, v Sajordanin, Libanov, Turčiji in je mara malce bolje. Hvala, pa, da še ta besedo v jazini vedeli, ker nekako so se pojavili zdaj tudi teh v teh pogodkih v Iraku kot žrtve in nekaj prej spomenili prebivalce Sirije, ki še govorijo ramensko, torej ki pogrezo postanke zora astrizma, Najbes, in, in nekakar... Celo je nekaj, kar je več, ampak so ultra, ultra, neka ultra, ultra sinteza različnih religij. Ne samo zorastrizma, ampak tudi celo šamanizma, judaizma, kaščanstva, islama, še prej pa seveda tudi uh, manihejstva in še nekaj drugih, še starejših religij. Ne? Kuda vse to je sinteza ene 12. en amalgam dvanestih ja, religijskih kultrim. Ja. In tisto, kar muslimani še posebej revoltira, da ne priznavajo koncepta zla. Kot vem, ne priznavajo koncepta zla in kot muslimani, kot tašniki verjamo v dobro in slabo, torej nek dualizem oziroma v to, da bo vsakmu sojen na sodni dan, da bo šel v nebes ali peku. Torej jih moti to, da oni in jim pravijo, da so častilci hodiča. Ja. Seveda zelo popreproščeno, da niso zares, ampak im to zamerijo. Kaj je zelo o tome, govorite na nače podrobneje tole vzvezi sistem, ali so znate kaj iz njihove zgodovine? Kako so v teh, ki so švestjih, da sedaj preživeli oproženi z uh, muslimalnih, ki so seveda mnogi podobnih deli pravzaprav radikalizirani? Prav Torej, vsekakor vse sem nekaj brav, sem zdele preprosto, ne vem če bom zelo relevantno lahko povedal. Tako da bi se jaz vle tle držal, držav, raje, govorim tisto, kar menim, da kompetentno govorim. Izvolite. doktor jaz V naših medijih je vse premalo, vse jaz tako zazdavljam to, kot tega spopada, recimo, če govorimo o dovoljimo spalocivilizacije, konantito in kd. Ali se strinjate s hipotezo, da je bil 11. september povod do dobro, v Apalipso, ki je v tem bi imenujem 20. mladstva tistočine, otvrta pandorina skrinjica v, v Iraku, torej nekaj tako hipotezo. Et ali bi se izvedil na part 7. dober 2001 talibanski režim, Če je bi bilo 11.9.2001, prvo vprašanje. Drugo vprašanje je eh, sirijsko, vprašanje pa glede Asada. Marca eh, 2011, so se zgodile velike demonstracije v Damasku, ki je tako izrazito prodemokratično gibanje, ki je nasprotovalo vladajučemu režimu. Takrat vemo, da režim ni bil pripravljen, niti slučajno popuščati, in eh, so se potem zgodile te, te vojne operacije. Dejstvo je, da da sirsko režim, kot ste prej rekli, podpira Rusijo, seveda, in finančno in za svojo logistiko. Uh, in še tretja zadeva: uh, povezave za kar bogate zalivske države, ne sprejema te reke beguncev, sploh uh, er v luči Er zmage Erdogana v Turčiji, bo morala Evropska unija dati izredno visoke in drage koncesije. Jaz mislim, da vi milijarde, kaj je Merkel lahko v Turčiji, da nične ko se pravi, mislim, v Erdogan zahteva ogromna sredstva za to, da bo vse večina, vemo pa, da je tam po nevrani 2,5 do 3 milijona beguncev za na s in da ta tok po valkanske reke beguncev ne bo dalje po Evropi. Kje vidite zdaj konkretno rešitelj, kot se rekli prej, seveda se, vsi mi strinjamo jasno, politično pogajanje, da tako na eni strani Savlice ili na Amerikanje, na drugi strani pa Iran, Iran Pruse in se vse ostaje Švijitske zaveznike, da bodo sediti za vstupno mezo. Kajnega prejšnji petek je bil prvi krok pogan na Dunaju, se pravi ovo neki v strukturi, da bi se to vledilo, vsi si želimo, ampak nislimo, da treba izvir begunske krize iskati ravno v te agvarije, ki se dogaja na Siriji. V Sirijo, kar je pretjena seveda z najdovejšim posegom Rusije, je kaj bo to prineslo? Rusija zelo je zelo pomembni strateški faktor tam, ker je to njihova baza. Tako da bi prosil za analizo, oziroma za perspektivo razvoja? Vod, Prvo vprašanje je odgovor, ne. Torej, ta, ti zadevi se vse kapri z 11. septembrom niso začele. A veste, neokonzervativni funkcionari, ki so bili izbrani okoli Georgea Busha mlajšega, Paul Wolfovic, Richard Perk predvsem, sta že leta 1996 poslala analizo v okviru Think Tank, American Enterprise Institute, izraelskemu na novo, izvoljenemu predsedniku premeju, Benjaminu Netanjakovu. In sta mu rekla v tej analizi, torej to se je dogalo 96 let pred 11. septembrom, da mora biti ena od glavnih potez rušenje Sadama Husseina v Iraku. Torej, neko so to že mnogo pred 11. septembrom pripravili in zagovarjali. Pol Wolfovic in Richard Perc sta celo že leta 82, ko Iran ran prvič Irak potisnil v vojni iransko-iraški ven z iranskega vzemlja in so vsi kadri okoli Regana rekli, moramo pomagati Iraku, da ga iranje za zamest, sta Pol Wolflic in Pol rekla, ne, ne, ne, to pa nej. Torej, Irak ni prava sila, ker je takrat v Irak ni ustrezal. To so proizraelski kadri. Torej, in je 11. september prišel zgolj kot povod za odnesničenje teh že prej dolgo obstoječih torej, ciljev. Hkrati pa vsi so, če pod, če pod neko predpostavko operiramo, da je al qaeda napadla 11 oziroma izvedla 11. september, torej ta, to sovraštvo se je nabiralo dolgega desetletja. Palestinski problem, predvsem pa ameriški napadni Irak in pa prisotnost ameriških sil na ozemlju Saudske Arabije. Torej, nikakor se vse skupaj ni za 11. septembra začelo. Drugič, kaj je že bilo drugo vprašanje, uh, a ja, gledajte, To, kar ste sami omenili, to je črno bila klasična slika, ki jo, nažalost, tudi nekateri slovenski novinari slikajo. Naj vas obvestim, oziroma naj upozorim. Ko, se začeli, ko so se začeli protesti marca 2011 v Seriji, ni šlo za proteste ljudstva proti režimu, ampak samo za proteste dela ljudstva proti režimu. Protestirali so zgolj suniti. Če je bil kakšen pripadnik menšine, je bila to zgolj izjema, ki potrebala to pravilo. Torej, Sirija ni bila Tunizija, Sirija ni bila Egipt, ki ima ta tunizijan Egipt, zelo homogeno prebivalstvo. Sirija je tako kompleksna religijsko in zgodovinsko, da je bilo popolnoma jasno od samega začetka, da situacija, da bo šla po tako drugače, po religijski logiki naprej. Torej, so suniti protestirali med tem, ko so pripadniki manjšinskih skupnosti, predvsem pa laviti od samega začetka stali za al Alasadom. Drugič, še vedno bi jo zdajal podprašal, ali so bili te protesti popolnoma brez nekih protišidskih gesel. Nisem prepričan. In nisem prepričan, če se ni kje tudi orožje začelo uporabljati. Skratka, moja teza je, da te mladi protestniki, ki so tako slavljeni na Zahodu, pa če si berite Patrika Cockburna, Enako tezo podaja, torej, da ne smemo preveč romantizirati teh mladih protestnikov, najmanj, kar rečemo, je to pravi, da sicer, če ti kritiziraš javno oblast, je to razumljivo. Če pa sam svoj propagandi dejansko verjameš, je pa to katastrofa. Če so ti mladi mislni, da bo režim prvič morali pomisliti na to, kar sem pravkar da bo da bojo te proteste nezogibno šli po neki religijski logiki, da se bojo manjšinci postavili za režim. Prvo. Drugo, moral bi vedeti, da bodo njihove proteste hočeš nočeš izkoristile zunanje sile, ki so, torej sem rekel, sunitske sile, so zgolj čakale, da se priložnost pokaže za rušenje šitskega polmeseca. Izrael je zgolj čakal, da ruši Asada. Tudi Zeda so čakale. Tudi na to bi moral pomisliti. In pa tretjič, Morali bi vedeti, da zaradi zgodovinske, neuralgične zgodovine, predvsem za režim lahko z lahkoto sproži državljansko vojno. Da samo tako naredi pa je državljanska vojna, s Čim, čimer nočem reči, da je režim edini odgovoren. Torej, to dogodko se že ne događa iz napada na Irak, kot sem omenil. Tudi pa, če sprememo torej predpostavko, da je režim najbolj odgovoren za vojno, za začetek vojne, kar bi jaz malce podprašaj postavil, pa so za to razplantevanje vojne in pa dolgotrajnost bolj, po mojem mnenju, odgovorne zahodne sile in pa sunitske države. In to temamo imamo pa zdaj tudi reševanje krize, Rusija in Iran veliko več pripravnosti kaže, pripravljosti kaže ta za neko kompromisno rešitev. Mohamed Javadzarif, iranski zunanji minister, je v zadnjih mesecih potoval po Bližnem vzhodu in večkrat jasno povdaril, da skupno saudsko iranski forum, kjer se bomo pogovarjali in o realni situaciji, ostanovi. Rusija, vojaška intervencija je bila po več mesecih Putinovih mirovnih prizadevanj, v okviru katerih je gostil v Moskvi tudi Abdel Fateh al-Sisej, predsednika, kronskega princa Združenih arabskih emiratov in druge. Problem po mojem mnenju je predvsem Savdska Arabija danes, predvsem Saudska Arabija, predvsem v osebi obramnega ministra Mohameda Bin, Na Mohameda bin Salmana, kraljevega sina, 30-letnega, ki ima še predvsej, bi rekel, testosterona v sebi, meni, da lahko vojaško zmaga v šunitsko-šuitskih konfliktih. Zakaj? Zato, ker ne meni, da je 650 milijard dolarov, koliko imajo v rezervu, veliko več kot jih ima Iran po dolgih letih sankcij. Ampak se ve, torej Saudska Arabija je zahtevala na tem prvem sestanku na Dunaju, zdaj imamo, veste, da imamo že drugega, ki je zahtevala, da Iran ne sme prisostovati. Tragedija, ne tragedija, zelo velika škoda, ne škoda negativnost pa je, da ZDA, da Obama je prisiljena na nek način presati po saudskih notah, ker Obama skuša na vsak način zavrvati jedrski sporazum z Iranom in ve, da bi ga Saudska Arabija lahko spodkopavala. Zato popušča Saudicam tudi v ujemno, ne pozabimo Jemen, je katastrofa, 5500 mrtvih. Saudici bombardirajo sever, civil, civilista, vse. Ampak Obama seveda to tolerira, celo orožje prodaja Saudicam in jih ščiti v varnostnem svetu OZN, da ni resolucija sprejeta, ki bi zahtevala konec vojaškega posladovanja. Torej, srečo imamo, da, Jemen, da je Jemen na jugu z Indijskim oceanom obdan na severu pa spuščavo. Drugače bi ti jemanci nemara tudi začeli bežati v Evropo, zdaj pa bežijo paste v Somalijo, ki je že tako ali tako odvojno razvrta država. Pa pravijo, je vendarle malce bolje kot pri nas. Torej, bojim se, da glavni problem je Saudska Arabija, pa tudi nisem prepričan, da so ZDA opustile svoje načrte za neko strateško preurejanje Sirije. Iran je pa veste, Iran je pa do zdaj pokazal, da če je povabljen za mizo odločanja, da ravna zelo konstruktivno. In na nekaj časa se je zdelo, da so začeli ljudje z vojaškimi mišicami na strani Irana pridobivati pomen Kasim Sulemani, general iranske nacionalne garde v Iraku se veda dobro podkuril v sunitom, s čimer je oteževal rešitev, Potem se je celo začel hvaliti, da bo bošitski mesec še druge države zel. Teheran, je, teheran, ki je zelo luciden strateško, ga je vzadje postisnil. Mi je rekel, to nekretko, moha me džavati zari poditi. Torej, to so zdaj tri. Pa pa še, glede so nicih, zakaj niso beguncev sprejeli. Dejstvo je, veste, da da Saudska Arabija, Združeni arabski so sprejeli okoli 100 tisot sirskih beguncev do sedaj. Saudska Arabija po nekaterih podatih tudi podobno. Manjše zalivske ne sprejemajo sirskih beguncev, ker ima že zdaj neravnoteže, Katar ima 1.700.000 rezidentov, pa zgolj 250.000 državljanov. Če bi še sirske begunce sprejeli, bi se to še bolj porušalo in se bojo, da jim države prevzamejo države tujci. Saudska Arabija pa ni Nemčija, medtem ko Nemčija potrebuje mlado prebivalstvo, ker se demografsko stara, ima Saotska Arabija veliko največ mladega prebivalstva, visoko izobraženega, ki že sedaj v zasebnem sektorju ne najde služb. In Saudici že zdaj odstavljajo tudi tuje delavce iz zasebnega sektorja, zdaj pa če bi še srce sprejeli, bi bo pa še manj delnih mest za domače izobražene. Tako da na nek način jaz te države razumem. V drugi strani pa zahod je to, torej predvsem zahod je to Pandorino skrinico odprl, seveda naj dodam, končam s tem, perverzno, je, da sila, ki je daleč, daleč najbolj odgovorna za to tragedijo, to so ZDA, ki imajo ne tudi 320 milijonov prebivalstva, da so da zdaj sprejela zgolj 70 tisoč beguncov. Kar je posmeh neki logičnosti. Sam milijon, ki ima 4 milijone, Paron Libanon, ki ima 4 milijone pribalještva, je sprejel milijon beguncev. Zdaj da, pa 320 milijonov, pa zgolj 70 tisoč. Pa še prave, uh, koliko smo mi sprejeli Beguncov? Bilo za begunce palestinci? V Libanonu, tako je. 400 pjestnicev palestincov. Seveda omogočuje, da pred nas obdarili američanih v Afganistama, ki so gostili tober mesec 30 do 50 pakistanskih in afganistanskih talibov, sviših talibov, potem se razen drugih, dvek novne, povezava naftna, povezava torej celo vod, pa od njene tukaj so dogovorile, so jih postali do po malo 24 let, potisnili se jih v zrhu. Na kakor jaz sem ni bilo tako hitro, ampak res se je konoko ameriška korporacija je potela graditi, torej plinovod in avtovod preko Afganistana in Srednje Azije, pa potem v Pakistan in Indijo. In so tudi s talibi seveda lepo razpravljali, mislim, da potem... Potem, ko se ko je prišla ta zgodba za Al-Qaeda, da ima svoje vadbišče v, v Afganistanu, potem so morali omeški predsedniki začeti malce umirjati to, to pogovarjane za talibi. Samo mesec so jih povozili, pa po Ameriki gor pa dole zanimivo, ne? To so jih prej, seveda, v smislu tega strateškega naftnega. Tudi donsem rečani jo želijo plinovodo ograditi iz Irana v Pakistan. Ampak iz Turkmenije, torej prek, mimo Irana, kljub sporazumu jedrskemu, Še vedno mimo Irana, pa torej, Turkmenija, Pakistan, Indija. Ne? Tako da američani imajo aha, Turkmenija, Afganistan, Pakistan, Indija, TAPI. To hočejo američani. Tako da te so, te ne smemo biti na univerzi strateške igre. Po enih informacijah tudi v Siriji tako divja vojna, ker ena ena opcija je iranski plinovod Iran, Irak, Sirija, plinovod Šidski. Druga pa je, Katar ima tretja največja zaloge za plina, Katar, Jordanja, Turčija, Solnitski. tu to Turčji pomaga, da ruši ta režim. Ne. nekaj To so nekaj na hličče, jaz jih ne bi zdaj v ta kontekst, torej... Ne bih nunil ta kontekst. In, kar se teče Katara, vsekako finančno še en vzrok za kaj financirati proti lini. Seveda, Katar tudi financira... Plin nivo, ne? Vse kot pravim, Katar poče svoj plin preko Jordanije in Turčije, nemara, transportira dvor. In, in na ta način, torej noče, da bi se šiitski plinovod spostavil. Skratka, cela vrsta nekih strateških, In dokler ne bo nekdo rekel, glavni cilj je, da ustavimo Begunsko, begunski val, moramo končati vojno, takrat bo šla vojna naprej. Ne pozabimo, v Libanonu je vojna deljala od leta 1975-1990, se je, ko so zunanje sile ustavljali do toko in so usedle za mizo v taj, tajfu, v Savdski radi. Prej pa ne. Samo, da je ta sečka vona bistveno bolj krvava in destruktivna. Izvolite. Ko poslušam to predavanje, mora reči hvala lepa, me pa kljub demonijne stvari tukaj malo močijo. In sicer, ko gledamo zdaj, pa naj se bo katera, koli država, naj se bo katera, koli religija ali kar koli, naj bodo vojne, ali kar koli, bi bi če boval, z interesi, z kapitalom, z tako veliko komercialno objedanje, kar ti nihče ne tole, kar tako samo zaradi dobre volje. Ampak vedno so zadaj neke. Zgodne. velikih in malih. Mislim, da tem predavanju bi bilo dobro včasih malo tole dodatne, kateri so isti isti so tisti glavni, ne reči, kapitalski vzvodi iz odoteku samih zadev pripeljali. To je se, klompir tam vzadej, ki je narisan, to ni nišč kot samo nekaj kapitalska... Ne. Za... ne, ne, ne, lih da te točki v sustavu, ni res. Pa ste tale ruzene prevedi denaru vzadej. Tele je zgodovina napita v nekaj tisoč letih, tega ni denar res Morda, da je, res, torej, da je Balfur Ročard v pismo poslal, da so ljudi vplivni, samo kogled za samo zemljo. Torej, ne pozabimo, da, da gre za močna ozemlja napita za tore energijo in da sve sveto pismo iz 12 7 gdje se izpravi, tvojemu zaradu bom dal to državo. Vse to velja. Res pa je, da je voda. Ja. Voda pa je tukaj faktor, da Izrael hoče dobiti tudi tih 23%, ki so tukaj pomembni veri vode, ki jo že krade prezdinca. Ampak seveda sem imel omejen čas. Zdaj to, kar vi pravite, to tako apliciramo na to, zakaj so ZDA tudi napadlja Irak. Torej, saj je taj razlog, torej taj pomemben, torej vemo si da Irak ima Mislim, da pete največje zaloge nafte na svetu in da so že boljša administracija opozovala, to področje vizavi kitajski. Da te, Richard Perl, in te so v okviru The Project for the New American Century. Torej, kako v novem stoletju koli grožne ameriški dominaciji preprečiti. Nemara so hotel kitajsko odiraške nafte ocekati oziroma sploh bližnevzhodne. Drugič, Vsa je en dober članek, o tem, kako je buša administracija hotela neoliberalni ekonomski sistem v svetu v Iraku. In skozi Irak celim orapskemu svetu, kaj muslimanski svet ne sprejema, oziroma za svoje doktrine, je bistveno manj douzeten za neoliberalno družbeno ekonomsko doktrino. In pa ne nazadnjo, če smo imeli eno okroglo mizo na FDV v Ljubljani, tam je tudi direktor nekdanje obviščevalne varnostne službe, gospod Miklavčič. In smo se strinjala, da Amerika potrebuje vedno nove zunanje sovražnike. Ne pozabimo, da 1%, torej 6, samo šest dedičev vol Marta, šest oseb ima toliko bogatstv, kot ga ima 40% narjevneših američanov skupaj. To je več kot 100 milijonov. 1% sedi na gora bogatstva, vzeda imate, vi polovica vseh mostov, pa ste, polovica vseh mostov propada jih bo treba obnoviti, pa jih ne morejo, ker bogati ne plačajo davka. Republikanska večina v kongresu pa se je spremenila v zadnjih letih popolno polno roko kapitala. Obama bi želel malo več davkov, za da bogate ne postijo. In bogati vejo, da se da potencijalno obstaja socialno nezadovoljstvo, ki so proti njim upedilo, torej potrebujejo vedno nove zonane konflikte. Aha, muslimani teroristi pa tudi vojaška industrija seveda producira, vojaški industrijski kompleks producira bombe in jih je treba nekam vreči. Ja, to pa so ti razlogi za napad na Irak. Torej, tudi danes, še to, lepo vas prosim, danes, ko se sprašujemo, tudi gospod jo vprašal, o begunski, kako zadržati begunce v Turčiji. Ko Turčija hoče tri milijarde, aha, kih ki bomo pa dobili? Ko treba dati v sklad za reševanje afriških, da bi tam beguncev v Afriki zadrževali, ne vem, kot dve milijardi, joj, ne moramo sedemsto 180 milijonov. Evropska unija vsako leto zaradi utajitve davkov zgubi tisoč milijard dolarjev. Tisoč milijard dolarjev, tukaj pa ne moremo najti manj kot deset milijard. Torej, konec koncev pridemo na kistemu izhodišču izjemna socialna Ne, zjena. Ultra, ultra, ultra socialna nepravičnost v svetu. Ultra perverzen položaj. Kam gremo? Kam gre ta svet? 85 najbogatejših ima to pribevalstvo kot polovica vsega revnega človeštva, tri milijarde in pol. Če se tem ljudem četrtino vzame ne bo, torej se lahko začne begunski problem v Afriki reševati, na Bližnjem vzhodu, Ta vzemlja so namreč v času kolonializma postala strukturno podrejena ekonomsko. Samo surovine izvažajo. Torej, konec koncev je to, seveda, zmeraj znova neka socialna kriza, oziroma je bila tudi zagrešena zaradi teh nekih logik bogatih. Izvolite. Kaj je potrebno, oziroma, tako ne bom začela kretja? Svetovno mojnja se je verjetno že začela. Ne. Je, je kaj je potrebno, da se preseli bliže Ljubljani in bližje kot je Kijel, Po mojem mnenju, še 30-tuganska vojna nikakor še ni začela. Pa vas prosim, mi smo imeli prvo svetovno vojno, lete, koliko leto, koliko let, lansko leto smo stoletnic v izbruhu prve svetovne vojne. Veste, koliko ljudi je svoje življenje postilo v Jarki. Druga svetovna vojna, totalna vojna, obe totalni vojni. To, kar danes vidimo, je. Cela plejada nekih kriznih žarišč, ki pa ni svetovna vojna. In so vse, torej, sicer se do neke mere povezujejo, ampak jaz temu ne bi rekel največja možna katastrofa, namreč, Do svetovne vojne bi prišlo, če bi se res veliki akteri v veliki meri med sebojno stepli. Zaenkrat med ZDA, Kitajsko, Indijo in Rusijo še ni prišlo do zelo hudega konflikta. Radi pa na to pozor, da kočasih časih medije spremljamo se zdi, kot da so muslimani v srednji akter, kot da vse so v muslimanskem svetu dogaja. Muslimani so vse ko prej zgolj drubiš v igri velikih in to muslimane moti islamska država ma tudi zaradi tega takšno, takšno podporo, ker Abu Bakar ali Bagdadi lahko reče, ki je savdska podpora, koliko je rekel, milijonov, Ne, milijonu nedolžnih muslimanov v Burmi, ki so brez izjeme uničevani. Ne pozabimo, po celem svetu imate muslimanske populacije, ki so zelo preganjene. Palestina, Čečenja, Xinjiang, v Indiji, Kašmir. Ne najbolj preganjeno ljudstvo na svetu trenutno so Rohingje v Mjanmarju, v Burmi. Pa ne pozabite, je tajske, No. Tako, torej posod so preganjani, torej ta logika, mi muslimani smo šibki, potrebujemo kalifaj, da bomo močnejši, se bomo uprli, ni na ključe, da je tako prepričljiva. Vendar seveda zda, da ne bodo reševale rohing, zato ker imajo tam strateško igro s kitajsko za naklonjenost mjanmarskih oblasti. Zato navjero je, kaj unim mjanmarcem, takoj nekajte z rohingjami, torej jih preganjati, ker na ta način bi... Kitajska pridobila pozicija v Burmi, lahko. Torej, tle se še enkrat več vidi: muslimani so drubiš. Dokler bojo drubiš, se jih bo dalo prepričati, da naj tvorijo nek širši kalifat in bo imela islamska država več podpore. Prosim. Če smo prišli do ekonomskih za trenutno situacijo, kakšno kak je vaše mnenje o? Teorija, ki so zadnje čase pojavljajo po internetu, da je Amerika v edunstvu krizo nekako kondicirala in tudi sugerirala prebogalstvo o takvotvankajšnjem kot Evropi eh, na vede oslabitve Evropske unije gospodarsko, ker jim pa v zadnje čase predstavljajo eno večjo konkurenco, recimo nekaj, Torej, to je tudi zadnji delski dnevnik, Žuljana Sanš, torej. Novinarka Marjana Vončina piše o tem, da bo na številke več o tem pisala. Življen Nassanš govori o tem, strateški depopulaciji, Sirije. Ampak naj torej jaz sem malo skeptičen glede teze, da je Evropska unija največji tekma ZDA. Evropska unija, niti strateško, niti politično, niti ekonomsko, ni več glavni tekma ZDA. Evropska unija je bolj objekt, ki si ga, ga hočejo torej na svojo stran pridobiti na eni strani države BRICS, na drugi pa seveda ZDA. Moja teza je, to ni moja originalna povrntavšenja, tudi uh, Tomaš Mastnak, zelo luciden intelektualec in Pepe je pravita, od njih to pobira, to, da sem pošten intelektualno, da državni udar v Ukrajini je treba zanetiti. ZDA so investirali pet 5 milijard dolarov toraj uh, Janukoviča, ker sta Rusija in Kitajska uspešno navezovali vzhodno Evropo na Azijo in ustvari evrazijski ekonomski prostor, da bo treba presekati to kitajsko-rusko sodelovanje z Evropo. Ker zdaj, ko je to presekano, ko so sankcije, ko so, ko so ZDA pritisnjene na Evropsko unijo, najvede sankcije proti Rusije, zdaj bo Evropska unija laži ne laži lažji plen za ZDA v okviru Transatlantic Trade and Investment Partnership pogajen o transatlanskem trgovinsko-investicijskem sporozumu. Ker ekonomisti pravijo, sam nisem ekonomist, da če ima dve opcije, če Evropa dve opcije, ne bo popuščala eni. Zdaj, ko se seka vzhodna opcija, bo bolj potiskana tja v ročje. Smo spet pri pri bds Ja, kako? Kako? Za tale sporazum da bi zaradirali BDS, ker je strateško... Zdaj ne bomo navladati. Pa bistvo nazaj. Je strateška sobražnik da takšna vlada, potem Sam to je Izrael, je pa ta še vršo vprašanje. Je, pa vseeno. so... Vnotri so... Ljubate voze, ali... Mene, je vprašanje. Predtavljam, da vidim, da je neka, nekako pozornost poprosila. Mislim, da predno se eh, zahvalimo še enkrat eh, Primožo. Eh, vas vabim, naslednji teden, torej danes teden, vendar ne sem, temveč v mestno knjigarno, eh, kjer bo pogovor o predkašnem kakšnim mesecem izdanej knjige eh, Kapital v 21, 21. stoletju Piketija. Pogovor voda direktor inštituta za delovske študije Miha Andrič, pogovarjal pa se bo knjigi z urednikom, knjige Rokom Kogejem, pa sveda naša Marija vrčankova, Vesna Bogodina, to torej je sedaj pa še enkrat zahvala,